Thomas Sankara Anafahamika kama jina mawili ya Thomas Sankara ila kirefu anaitwa Thomas Isdore Noel Sankara alizaliwa tarehe mwezi Desemba mwaka tisa na na tisa, katika mji wa yako nchini Buki na Faso au apa Vol kwa kuzaliwa kwa Thomas Sankara ni mtoto watadwi katika familia yenye watoto kumi wazazi wake ni Joseph Sankara na Maggueriti Sankara Kikabila Sankara alikuwa ni mchanganyiko wa makabila ya mosi na fulani Hii kwa sababu baba yake Mzee Joseph alikuwa ni mzawa kabila la mosi na fulani Wakati mama yake Magurit alikuwa ni mzawa kabila la mosi Baba yake Sankara alikuwa ni askari katika jeshi la kikoloni Na kiimani alikuwa ni mkatoliki Vivyo hivyo upande wa mama yake Nae alikuwa ni mkatoliki hii ilifanya Sankara au mkatoliki kiimani zaidi ya hapo wazazi walitamani sana Sankara ajikuwa padri au shemasi wa Kanisa Katoliki, hapo atakapokuwa mtu mzima. Alianza shule ya msingi katika shule iliyoitwa Bob Bodi Lasso. Alilijkuta anapenda zaidi masomo ya hisabati na lugha, asaiili ya Kifaransa, na hii ikawapawalimu na wazazi wake imani na faraja. Sankara akawa ni moja wanafunzi wanaofanya vyema darasani, na walimu hawakusita kuendelea kumsi aendeleae na wito wake wa kujakuwa mseminari na badai padri wa kanisa Elimu ya juu ikamfanya akaimbali na wazazi wake hasa baada ya kufanya mitiani ya darasa la sita na kufaulu vyema akajiunga na shule ya Laisi Osen Kolibbali iliyekuwepo katika mji mkubwa na maarufu wa biashara huitwao Bobo Dulaso akiwa katika shule hii alikutana watu wengi na kutengeneza marafiki wengi ambao baadhi aliishia kuwafanya watu wa muhimu katika utawala wake Mfano alikutaa na fidelii tu aliyehuja kumfanya waziri wa katika serikali yake na Sumane Taure aliyekuwa mwanzilishi wa chama Che the African Independence Party na Mgombea Uura Kwa miaka hiyo jeshi labukina Faso lilikuwa vizuri sana vijana wengi wasomi walijiunga kwa wingi Ndoto za wazazi ilikuja kukatishwa baada Sankara na kuamua kujiunga na jeshi la na faso. Zaidi ya hayo, kuingia kwake jeshini ilikuwa ni msukumo wake watamaa wa kusoma zaidi. Alikuwa ni maskini alijua bila kufanya hivyo, pengine ndoto zake za elimu zingekufa mchana kweupe. upe. Mwaka elikumoje mea tisa na akiwa na umri wa miaka kuminasaba, Sankara akaingia ingia jeshini katika kambi ya kadiogo, Katika mji wa Oagadogo na hapa ndipo mapenzi yake na siasa yilipoanza humoingia hasa baada ya kuwa ni moja wanafunzi wa vipindi vya nje vya darasa ambavyo vilifundishwa, na Profesa ambaye alikuwa ni raia na simwa na jeshi aliyeitwa Adama Taure. Mafunzo haya yaalusuujamaa, ubepari na serakaza wakaza huku wa namna Afrika inaweza kuwa salama na kujiendeleza kiuchumi. Mwaka huu Sankara akiwa jeshini alishuhudia mapinduzi ya mwaka moje stena sita. Ndani ya nchi yake ambapo raisi ya meogo alipinduliwa na jeshi na jeshi likamtaka lieutenant colonel Sangole Lamizana kuwa raisi ambaye ataitawalabu faso mpaka mwaka moje semanini, alipopinduliwa tena. Baada ya mafunzo ya mwanzo muhimu ya kijeshi, Mwaka 1166 miaka miwili mbele. Sankara akiwa na umbro miaka kuminatisa. Akaanza rasmi kazi yake ya jeshi. Na mwaka mmoja mbele. Akapelekwa nchini Madagascar kama Afisa Mafonzo. Akiwa huko, aka shuhudia, mapinduzi zaidi na zaidi. Mfano ni mapinduzi mashuhuri ya mwaka 11971 na mwaka 11972. Zidi ya silikali ya Filnet Sirarana aliyekuwa raisi wa Madagaska tanku mwaka 1959 mpaka mwaka 1972 na, na, na ni hapo ndipo alipoanza kusoma kazi za wakongwe kama kina Karl Marx mwana filosofia mashuhuri wa Kijerumani na Vladimir Lenin ambaye alikuwa ni mwana mapinduzi wa Kirusi na visomo hivi ndivyo vikazidi kukoleza chumvi katika hali yake ya kisasi aliyokuwa nayo Thomas akarejea nchini Burkina Faso mwaka 1972 ambapo akaendele na kazi kama mwana Mipango ya mwaka 1974 ya mali na hapa volte ya zamani ama Bukina Faso ya mapigano mapigiano ya mpakani ya lipajina hubo wanasankara na kumfanya aanza kufahamika vyema. Zaidi na kuwamsomi alikuwa ni mpenzi wa muziki na alipenda sana kupiga gita. Kukawa na kituo cha mafunzo ya komando. Kapaapo Sankara, hakapewa cheo cha ukamanda na ho ulihuwa ni mwaka 1196. Mwaka huo huo akakutana na maafisa wadogo machachari katika jeshi waliokuwa na shia mawazo na kujikuta wanaanzisha kikundi chasiri siri chokiita. Regroupment des officers communities au kwa kifubi wali kiita rock. Na hiki kipindi kilikuwa ni cha utawala wa rais, saye zebos, kikundi hiki kilikuwa na watu. Ambao baadae walikuja kuwa watu wa muhimu katika historia nchi ya Burkina Faso wa kwanza alikuwa ni Blaise Comppare aliyekutna nchini Morocco akiwa kwenye shughuli zake za kiserikali pia aakutana Henry Zongo, Jean Baptiste Bokary lingani Blaise Comppare.